Todo mundo a catapulta o programa sobre poesía e pola poesía do Salto Jalisa A través das redes del Salto, desde Jalisa para, para todo o universo ¿verdad? Todo o universo é conocido, pues, podes ter acceso agora mesmo a este programa eh, Sou Samuel París, un prazer que estés hoxe aquí escutando a xente que este no directo A xente que despois pues, se vaya unindo ou que escute des cadona a súa casa o sea, Dixemos un día que isto podía escutarse nun Tesla que sempre me ha custado unha imaxe que me ha ajustado moito, que a xente despois, pues, que poda puñar neste monitorazo que ten de bueno, un Tesla, e dicir, bueno, reírte un pouco na cara delón máis, dicir, de bueno, pues mira, vamos usar para isto. E non no mover o coche, e non mover o coche, usar o Tesla só para iso. Bueno, tá esta tontería. Eh, hoxe, eh, temos un, o sea, teño o honor e o lujazo de poder contar eh, aquí na catapulta con Yolanda Castaño de Yolanda, benvida. Hola, que tal, como estades? Eh, eu estou honradísimo de que, de que venhas por aquí porque sei que a túa xenda é harto complicada e espesa, quer dizer, é densa é unha xenda bastante densa porque, a falando de, para, para vir o programa, contabas creo que é o único LUNS que teño aí marxe para facelo, non? Sí sí, a verdade que si, sí, hoxe si sí. pero claro, que eu sou unha persona que foi un car que é un Tesla Que dix? si Estamos falando xa dos. Bueno, todos esos traxectos que andamos falando, que precisamente eh pasao mañá teño que ir a, a misar a Valladolid. Eh, non descartaba a opción do BlaBlaCar eh nunas destas eh coller un menú Tesla. Entón, bueno, eu creo que o de experiencias en BlaBlaCar eso daría para outro podcast. Deixo a idea sobre a mesa, Samuel. Eu, eu nunca tei moito blablacar, eh? son moi, so moi de, de, de bus, de, de, de tren e de coche tamén, pero compartido, pero nunca me entrei no, no mundo blablacar e todo mundo fala de... tegane dotons dai. Eu enténdote, eu enténdote, pero eh, porque eu tamén son moi tardía, pero claro, cando empezas a facer traxectos moi moi raros, tipo León Logroño, eh, Zafra Cáceres, e cousas mm. así... Eh, En, en zonas que están mesmo peor comunicadas do que Galiza, pues se, re, se resolve como unha posibilidade que está bastante ben, non? Entón, recentemente me metin no mundo bla bla car e non sabes a danedotario eh, que eso pode dar, ou seja, menos xente random, hai de todo tipo de xente conduzindo coches, ou bueno, xa que estás a piques de sacar un, un novo libro de relatos con Xerais, eu Deixóche tamén esta idea para para un vindeiro, unha vindeira entrega, porque é, que, é impagable. Que que o titular Zafra Cáceres disixestes? Eso creo que son dúas cousas que nunca se pusieron xuntas, segidas, non, nunha oración, quero decir, bueno, que la no no a través dun blablacar. Que é iso? <risas> non te creas, non te creas, é bastante habitual. E, e o Cáceres Sevilla de volta xa nin conto, eso xa hai mil millóns de opcións. Pero, pero bueno, de, o sea, de todo desde xente que deixou todo para eh, facerse coach que limpa a alma de non sei que cousas, hasta xente que anda en, en zancos, eh, que se dedican a andar en zancos polas feiras ata, ah, ah, bueno, xente que traballo é que, eh, facer andar en zancos polas feiras eh, Animas ¿no? que o desarrollo que hai a veces como para, sí. para, para vestir as cousas, que parexa máis medieval ¿no? o concepto medieval lijado a andar polas a andar pola saxos a saxos claro Claro Pode claro. que te vaxe que medievala que Pode ser que antes a mellor opción, que... pero pero ahora xa o buscas, non? O bla bla cara. Ahora xa pre... <risas> claro. xa é unha opción eh preferente, dijamos. Si, sí, si. Sí. Lana no Tempes nin cabeza, no das veiras medievais, non? O sea, a asociación de de kebabs, eh, as recheas, de non sei que, eh, xente botando eh, o lume pola boca e andando en zancos, eh, era a esencia do medieval. Bueno, en definitiva, para decirte que efectivamente, eh, menos xente que se a así un, a traballar nunha oficina e ter unha vida máis random, hai de todo, e a verdad que a mí me, de, me ten dado momentos impagables todo isto. Tamén xente que, que me ten reconexión. Que, pode ser que a hora chechen de, de certos bolos raros e xa os collas un pouco pensando máis na, máis que no propio evento, no desplazamento, que xa sexa en plan, bueno, vou me dar o justazo de ver que pasa, non, sobre sorpresa un pouco. Non, o no descartes, non o descartes, podería ser parte do, do PAC, non? Incluso eh, que houbese unha pequena rebaixa e si polo ir en bla bla car. Teño me teño reconhecido tamén conductores, en plan e e aí ten saído tamén moita, moita cousa. O sea, que eu tampouco estou para falar de que cando chega ese momento de... e tú a que te dedicas, pois tamén teño que pasar momentos de, de apuro, porque non podo decir pois soy enfermera en unha clínica o... como, é, como é o, o, o parágrafo este de presentación? Ese, ese resume de, de presentación nun blau blacar de, de Yolanda Castaño? No, claro, cando son poeta, en plan ah, pero eso que quere dicir? No? O sea, é, é malo de explicar. Pero, bueno, acabase máis ou menos entendendo. Pero sí que hai momentos de, de mini bochorno, non? O sea, <risa> que falábamos de, da túa xenda, porque, corríxeme, este estiastes na, na, na Feira do Libro do, do Cairo, non? A, a semana pasada. Sí, sí, cheguei hai dos días da Feira do Libro do Cairo, e eh, máis do Instituto Cervantes de Aló. E eh, eh, nada, e agora toca mañá e pasado oleiros que é moito boito máis perto que o Cairo. Eh, e a seguir Valladolid un instituto de secundaria de, de Valladolid e a seguinte semana xa serán as correntes de escritas que tal vez te leñas escoitado falar deste festival así tan tan considerado en Portugal non na Pouba de Parsim Non no, o no, tiño ubicado, no, ubicado. Correntes, correntes de escritas Correntes de escritas levan moitos, moitos anos si é como festival de referencia así para xente da literatura en Portugal e eh, bueno pues pois, Eh, de, de toda a lusofonía, eh? non, non non só de autores eh, portugueses e portuguesas, senón que bueno, pois pues tamén haberá pois pues, brasileiros, eh, caboverdianos, eh, angoleños. Este ano está Onyaki, por exemplo, ou Ana Paula Tavares, eh e ás veces contan eh, bueno, teño que dicir eh, sin entrar en xulgar, al, con algúns nomes españois, eh eu considero que deberían de contar con máis galegos pero galegas, pero, bueno, teñen certa atracción polo mundo hispano parlante e adotan pues, sempre incluir autores en español, pero este ano quixeron contar cunha con galega. Ostras, tenos un justazo, vamos a probar algo, algo novo. Ostras, é un jackie que, por certo, eh, así, xa seguimos mirando a túa xenda, que tamén estará eh, próximamente no, no Poetas de Inversos. Si, sí, oh, que, que alegría, que alegría, si, sí, porque xa, xa iba tocando que este o miño eh, pasase polo, polo ciclo, a verdade é que si, sí. eso será para, para marzo, para o último día de marzo, pero, pero vai estar genial e ademais creo que vai far, facer unha parella de luxo, non sei que opinas ti consecho. Hm. Consecho xende, porque además eh xusto este trimestre que que tamén estás presentando nese novo cartaz que temos eh das a características aí das presenzas galegas de que non, isto xa sabes que non é unha máxima que non, non nos deixamos levar pola actualidade literaria, non? Este concepto de actualidade literaria. Danos bastante igual, pero xusto neste mes eh, deu xa conjuntura e, e quixemos tamén aglutinalo así de que o fío condutor das presenzas galegas é que están moi da actualidade literaria porque son tres, tres autores tres autoras que, que xusto teñen novo libro eh aí nas estarías e a máis pois eso, libros esperados e celebrados, penso. Sí, entón eu, o, papel, o de Noelle teño moitas ganas, porque, jo, loaba tempo aí hala maquinando, eh, teño moitas ganas de meterio dente o, o libro e tamén o recital, jo, joa. Que que eso, claro, a ver, vamos a, eh, a situar, poetas de Inversos supoño que xa todo o mundo que chexa aquí co o poetas de Inversos, somos este un podcast en jaleo, a poesía en jaleo, o sea, que hei todo todo o mundo conoce Pero para quen non lo coñeza como presentamos? un siglo de poesía, periódico, de, con carácter mensual. Sí, que xunta a unha voz en galego e outra voz de calquera outro recanto do mundo, en calquera outra lingua, se xacón, sen estado, grande, pequena, eh, teñen pasado por el, pois, eh, autoras, autores, pois, dos das das máis eh, sobranfeiras de todos de todas as linguas dos cinco continentes, dende Nova Zelândia ata Irak, dende Cuba ata eh, Australia, eh, pois iso, o Cabo Verde, o Chad, eh, poetas en en Zapoteco ou en eh, Canarés, eh, poetas en Marathi ou en Éuscaro, no? A, eh, incluindo pues, premios Publitzer Americanos de Poesía, incluindo premios Cervantes, premios Reina Sofía, candidatos ao Nobel uns en fin de premios nacionais eh, e, bueno, pois pues creo que un, un luxo para o noso país pois pues esa presenza na que a lingua galega se converte en anfitrió das poéticas do mundo, xa que nela pois pues, se presentan estas autoras e autores e a, a nosa lingua tamén se traducen os poemas que son interpretados en directo por, por las propias eh, poetas, por os propios poetas seguidos das nosas traducions a, a nosa lingua. Que é, pois, é, un, é, é dos poucos ciclos que hai así no estado. Hai algún ciclo con esta periodicidade que, no. que trae voces internacionais? Porque si sí que hai moito evento moi puntual ou festival ou certa pero non hai este tipo de programación periódica, non? Ese o conto, Samuel, ese o conto, que pode haber, claro, hai, de feito, no estado, pois, grandes festivais que son, pois, en maio, eses días, ou esa semana de marzo, eh, que están xeñal e que contan con, claro, con figuras internacionais estupendas, e eh, o que queiras, pero non cunha prioricidade regular, de maneira que se unha cita constante e periódica, a razón de, de unha vez por mes, Pois con, pois, con esas esas presenzas de todo o mundo, non? Isto segue sendo así, ademais, bueno, pues, eh, xa foi como premiada mellor iniciativa cultural eh, nos premios Collas Novas, nos premios da Crítica de Galicia e, sobre todo, bueno, o que máis nos enorgullece, bueno, por suposto, o primeiro noso público, que é o mellor que temos, non? Con, con diferenza, é un, un publicazo. Eh, poder seguir eh, facéndose editándose o folleto, emitindo por streaming e colgando en Youtube, igual que vas a facer ti con este podcast. Que, e, además... Que iba, iba a decir eso, eh, que para para os que somos tan idiotas, que temos un programa que se emite os LUNS, porque que hai que ser idiotas, eh, eh, moita, moitas veces cadramos. De feito, ainda no último, creo que foi, o do mes pasado, eh, Adrián esteva O sea, Estebo de de, de coluna vegana e non me estou aquí, estou perdendo o, <ríe> o poetas de inversos. e, e quería recordar eso, resaltarlo, joder, que en Acan le tenes todo subido, con moi bo boa boa boa grabación e que, jo, xente que por lo que sea non poida achegarse a Coruña a Golpe de Luns, de xente de, bueno, de Xalise, da diáspora, donde onde sexa, que teñan que saiba que está esa canle lei donde onde se poden ver as as miros vosas da, da poesía do momento. Joder. sí, si. Sí e eh, ademais que esto leva sendo así pois pues, ni máis e menos que 16 anos que, que pois pues, creo que o máis o máis de salientar non do ciclo pasando por catro colores políticas distintas na, na corporación municipal porque este zapato dicir, esa, claro. Eso tuvo que ser un serpenteo aí bastante bastante fino. En realidad oh. é o maior mérito noso, non, o que, <risas> ¿para que estamos xa sempre ti comité? <risas> Joda. Eso, bueno, pues eso se gira ahí, pero claro, a ver, é que temos moitas de que falar, Yolanda, eh, por, por non sair da Coruña tamén, está o proxecto bueno, o proxeto a realidade, digamos, da, da residencia. Non sei se nos podes falar un pouquiño porque sí que Poetas de Inverso, sí que hai un conhecimento moito máis amplo, son, de, son, son moitos anos de, de, de trayectoria e tal, pero non sei se nos podes falar un pouquinho máis da, da residencia, porque creo que a veces pasa un pouquinho máis desapercibida, é, eh, joder, é unha, unha Uma proposta moi maravillosa. Eh, por certo que, que para pechar o de poetas eh mm. Flaches de Noelia Gómez que está señal, eh ela vai estar acompañada de María Negroni, vale, o día 24, este este luns 24 deste deste mes, la son a proposta. Eh mm. e, pois, eh dende, dende Argentina María Negroni é unha das das autoras máis cosagradas da da poesía argentina contemporánea, premiadísima e e creo que vamos a, a, a quedar pan pois tamén coa súa coa súa proposta. Pois agora indo a, a residencia, eh, bueno, pois efectivamente un proxecto que costou moitísimo, costou moitísimo sacar adiante, pero que hoxendía é unha realidade pois eh, exitosa e e que funciona moi ben porque temos a residencia completamente chea todos os meses do ano. Eh, ocupados por un autor ou autora cada mes se dedica a unha a unha pois pues, eh, residencia, unha beca, unha bolsa, unha proposta eh, que vén patrocinada por algún eh algunha entidade estranxeira destinada á promoción das letras dos seus países ou algunha Eh, algún patrocinio privado ou o caso deste mesmo mes, por exemplo, está sendo ocupada pola chamada Residencia ou beca, mellor dito, esta chamase beca, eh, Emilia Pardo Bazán de Literatura eh, Gastronómica en Residencia. O pois xa que é febreiro, non por nada, senón, eu creo que oh, con moito eh, eh, que vamos, se está de Moi ben tirado, eh? Si sí, se Está. Sí, sí, aquí non andamos puntados sin fío Entón, febreiro é eh, o mes eh, aparte do, dos cocidos das filloras e das orellas o mes dedicado a literatura gastronómica na nosa residencia xa dende hai catro anos patrocina unha eh, editorial especializada neste tipo de literatura eh, que que están en Málaga que se chaman Colancol que son estupendas e eh, abre unha convocatoria que esta vez gañou Sandra Sanz que é unha eh, comunicadora gastronómica que está desenvolvendo o seu proxecto agora mesmo pois, eh, nas nosas instalacións, esa, nese, nese refugio para escritores e escritoras da Rúa Rego de Auga. O mes que ven, a, a proposta será para traductoras ou tradutores de literatura galega que é unha bolsa que se chama Xacobeo e que mm, gañaron maioritariamente se si facemos así un pouco contas, eh, tradutores e tradutoras estadounidenses que traducían literatura contemporánea galega ao inglés. Ostras, eh, vale. Traducíronse aí obras como Ninguén queda, como obras de Emma Pedreira, de Berta Dávila, eh, eh, de Marica Campo, por exemplo. ¿no? Eh, pero nesta ocasión, eh, por primeira vez, pois pues, optouse por unha lingua non non tanto esa lingua do imperio sino que tamén penso que está chulo voltarmos os ollos cara a eh, lingüas máis pequenas linguas en estado, pero perfectamente irmásecas que temos moita complicidade. Estou a falar do asturiano entón virá Ignacio Galán a ocupar o mes de marzo con un proxecto moi moi chulo eh, que, se, que consiste nunha antoloxía de poesía galega moza. Oh, entón, el vai se con os autores e autoras para vertelos verquelos a lingua asturiana. Entón, Cabo. bueno, vai estar bueno aí. E en abril, por exemplo, eh, temos a temolo dedicado a literatura checa. Así que Checlit, o Instituto de Cultura Checo, patrocina esta día dunha autora en lingua checa, que xa é tamén a terceira edición, estiveron antes outras, outras persoas, pero nesta ocasión eh, a gañadora foi unha autora de cómics. Así que eh, wow. este bosca vai vir a... Na Coruña é en... terra de banda diseñada, todo. claro, aquí... Total, total. total. Sí, sí, sí, sí, amáxela tivo un, así como un paso por Angulén como moi exitoso e tal, e agora está pois con moita gana de vir a traballar a, a Coruña e así. E así todas as todos os meses do ano, Samuel, pois cada un dedicado a, a unha destas, destas bolsas. O mes pasado estivo, por exemplo tivo lugar a Residencia Habitación Propia que patrocina o Centro Cultural de España Antegucigalpa, e que está, en nese caso, en concreto destinado a mulleres, autoras mulleres, persoas da diversidade sexual, eh, afrodescendentes e indígenas de Honduras. Entón, este así un pouco o perfil que a elas eh, les interesaba, o gañador foi a serra que estivo con nos pasando todo o mes pasado, do mes de Xaneiro, Eh, e tamén puidemos, pois, aparte de que el se concentrase no seu traballo, pero tamén a idea é que as persoas efectivamente sí, eh, como que se afasten das súas obrigas diarias e das súas para sentírense escritores a tempo completo, 24 horas, e podan profundar na súa obra de, de creación, na súa obra de escrita mm. creativa. Pero a vez tamén que combinen un pouco iso coa rica vida cultural que temos na Coruña e podan pois, eh, acudir ao teatro, aos concertos que hai na Coruña, eh, teñen acceso aos museos científicos, a, a todas as ten unha, unha tarxeta especial dun que, que concede un acceso especial ás bibliotecas da Coruña e tamén, por suposto, aproveitamos para presentar o seu traballo aquí en Galicia pues desenvolver algún acto de presentación alguna conversa e, a través do programa Poldra que, neste caso, impulsa a Deputación da Coruña pues conectamos eses autores e autoras en residencia con eh, clubs de lectura, bibliotecas e comunidades lectoras de toda a provincia Que guai Como foi poñer isto todo en marcha? <risas> quero dicir? O sea, que O sea, primeiro, de onde xurda a idea? Que dicir, entendo que primeiro ti si participastes en residencias, non? Entendo que podo vir por aí de coa wow, de detectar esa necesidade ou esa, esa vontade, digamos de que de que fuese, pero como foi unha vez que te esa idea diste que guai estar isto? Poña al andar pois mira, acertas de pleno porque a, a l Apollo ano 2010 eu eh tiven a sorte inmensa de poder eh ser beneficiaria dunha residencia, por primeira vez na miña vida. Eh, bueno, agora que ti tamén sabes do que estou a falar, e eh, porque en 2010 tampouco era así unha realidade supercoñecida, eh supoño que notarías que Bueno, Estou esto a referirme, por suposto, a, a tua residencia na Illa de Xaltimón. ¿no? Pero, bueno, sexa o que sexa, eu ali, eh, como autora, cando, cando gocei desa oportunidade en residencia, me decatei de que aí si sí me estaban ajudando a desenvolver a miña obra de creación. É dicir, aquí o apoio que temos a creación literaria, aquí en Galicia e no Estado español, maiormente, sobre todo está eh, vertebrado a través de premios basicamente, non que si un, un concello, unha diputación que sexa, e eh, concede un premio, que significa que despois de que ti, de buscaches a vida, eh, para sacar adiante esa obra, pois eh, moi só so, moi soa, sa, roubando moitas veces horas ás horas de sono, do lecer, horas da familia, dos afectos, do que queiras, eh, se si, se si, si capaz de pola tua conta de riscos, sin ningún tipo de de axuda, sacar adiante esa obra de creación e acabaches cun manuscrito, ese manuscrito se te sorte, resulta premiado, danche unha contidade económica e, e no mellor dos casos publicancho. Moi ben, ese é o apoio que existe maiormente na a creación escrita no noso país. O que pasa que é un apoio a posteriori, despois de que tipo la, eh, fixeches ese esforzo. Eu notei que cando gozaba desa residencia me estaban ajudando durante o proceso de creación. Me estaban fornecendo do espazo, do tempo e das condicións para que eu puides sacar adiante a meña obra de creación con todas as dificultades que hai hoxendía de conciliación coa vida profesional, a vida familiar, etcétera etcétera Entón, a min me pareceu como un cambio de paradigma, como que eso sí que era un apoio moi real que non é incompatible, non, os autores e autoras. E dixen, isto había que montalo tamén en Galicia e tal, eu agora teño moitos contactos internacionais e tal, podía coordinar. E a miña idea inicial, confeso que foi, porque tampouco estou tan tola así de primeiras, non? Son algo algo de sensatez, aínda había, non? Entón, a miña idea inicial era coordinar eu algo así, pois non, espazo, quizás, de titularidade pública, porque non? Eh, de feito, a miña primeira idea, hai como hai todos eses anos, xa, xa como no 2011-2012, fora eh, facelas na illa de San Simón vale Era un pouco distinta, era eh, pues, eh, tamén atraendo autores internacionais, com, combinados con galegos e tal eh, O certo é que, bueno, levei esa proposta á autoridade competente e non acabaron de ver e non acabo onde ver, pero eu seguía creendo moito no modelo, seguía teimando, o ano seguinte seguindo porque son moitas talana, eh, seguían sin vela, eh, empecé a probar noutras noutras administracións públicas, a verdade, municipais mesmo. Tamén, a ver, non lles parecía mal, eh, parecialles ben, pero non era unha prioridade. Entón me iban dando longas, dando longas. Eh, tantos anos pasaron dándome longas que eu seguía no proxe que dicen bueno, mira, sabes que mm, eu sempre quise facer algo, ter alguna iniciativa, poñer alguma iniciativa, pero quizás non tanto un editorial ou algo así, que non é tanto o meu, eh, vou me metereu, vou me eu e, bueno, pois eh, será tamén unha implicación, un investimento máis a fondo é eh, así, eh, e tamén un proxecto de cara ao futuro, non? Entón, pois, eh, nada, co todos os aforros de toda a miña vida desde que empecé a traballar con 17 anos e me hipotequei hasta a xubilación e mm. entón comprei bueno, o apartamento do século 19 en pleno casco histórico da Coruña, inda que eu vivo nas aforas, pero... <risa> mm. Entón, iso reformámolo de maneira integral, porque claro, non vas a montar unha residencia na rúa, non sei, Ramón Cabanillas, 27, sétimo º derecha, non, Samuel? Claro. Eh, entón, había que buscar un lugar, bueno, pues entón encontramos un, un espazo que estaba a, a dous portais de donde se fundou a RAL Academia, pois pues, na rúa na que estiveron as emandades da Fala, na, na que naceu a Pardo Bazán, bueno, un, un espazo, pois, eh, con, con pouso tamén histórico e cultural para nós non? Ah, bueno, toda a reforma foi moi integral e eso xa daría para outros avatares, porque pasaron cousas bastante desgrazadas. Hola, que facer unha reforma aí, no aí nessa zona en concreto, ten que ser un pitote importante tamén. O sea, xa, falo, xa falo, de logística de, de construtora, o sea, de... sí, eso sí, pero bueno, e cousas peores, eh, moi, bueno, cousas moi desgraciadas, especialmente para o meu peto, pero bueno, eso xa sería para para adiante dun dun café ti mais eu. Eh, entón, bueno eh, Digamos que foi moi duro todo ese proceso E con, con sorpresas inesperadas E con reveses así Bastante desgazados Pero, eh, nada, pouco a pouco Finalmente o de, eh, En febreiro de 2019 logramos abrir, bueno, a miña idea era, pois, pues, iso, eh, aproveitar todas esas viaxes, porque, bueno, xa, dices que viaxo bastante e o que fago é intentar capitalizar esas viaxes para facer contactos, pois, pues, deses, deses, desas entidades que poden patrocinar as letras dos seus países e xa apetecería enviálos a, a un lugar, pois, pues, tan estimulante, creativamente, inspirador como, como Galicia e Coluña, non? Entón, pois, en, como digo, en febreiro de 2019, abrimos e eh, inaugurou a residencia Raúl residenciarauzurita eh, a partir, nese primeiro ano pois recibimos un cinco ou seis escritores escritoras de filipinas a República dominicana de bolivia a, aos países baixos e eh, bueno vai bastante ben para o segundo ano xa tiñamos proxectados un os oito ou dez autores eh, pero cando fixemos un ano pois caiu unha pandemia mundial tivemos que pechar eh, durante máis dun ano e eh, soportando os gastos aínda que eu estaba completamente en bancarrota, eh, pero e non podíamos traballar, como ben recordas, pero bueno, pouco a pouco pois <coughs> fomos saindo diso e alá como en maio de 2021 eh a primeira autora de volta, que foi tamén unha traductora estadounidense, en concreto Kathleen March, da que seguramente escoitaches falar, porque unhas grandes galicianistas así Eh, americanas e eh, a partir de aí po pues, seguiron vindo autores e autoras pois eh, asturianos bueno había que facer como novos acordos máis de perto porque lembra que aínda non estaba xente viaxando tantoón sí. entón, varios dos nosos acordos internacionais caeron foi difícil recuperlo pero pero bueno pou a pouco nos fomos recuperando e oxe en día pois a residencia vai excelentemente ben con eso recibiendo autores pues, de Dominicana, de, de República Checa, como digo, autores vascos, grazas o Eche Pare, eh, hondureños, hondureñas, eh, etc. O xa sea, o sea, que, bueno, pues, outra vez eh, moi contentas de, vol de volver a poñela en pe Así, por risco pero pero unha aventura ao final, o balance final é, é fermoso. Yolanda, Eh, residencia con todo o que implica viaxes, charlas, faladoiros eh, un, coordinar un ciclo como, como de inversos considerando todo isto como é a, o teu proceso de escrita? como encaixas dentro de todo iso non me extraña que, que preguntes eh, pois pues, o certo que outro dos cabalos de batalla <coughs> a min me eh, Interésame moito tamén este tema, por eso creo tanto nas residencias, claro, porque creo que realmente a xente non se imagina o que é eh, conciliar, non? A vida creativa con esas outras facetas que nos permi permiten sair adiante, non? A xente non pensará que pasamos as, as, as horas así a ver que, que se nos ocorre, non? Buscando inspiración. Entón, pois, eh, o meu propio proceso creativo supoño que durante os últimos anos se foi adaptando o meu estilo de vida, porque non lle quedou outra o oh, pobre entón que como aadoito funcionar Pois a verdade é que haadoito tomar notiñas de ideas que se me van ocorrendo, ocorréndose xa que pode ser desde unha imaxe hasta unha idea formal un, ou técnica ou un, un, un pretexto un resorte para o poema un motivo un tema unha idea todo ese tipo de notas bonas apuntando ou ben por escrito ou ben no, no móvil, claro, eh, e así vai van acumulándose, ata que chega un momento que aí sí que necesito pois un, un, un mes, un, un, un tempo, un, unha tempada ou algo así de de pecharme bastante a a a facer composición de todo iso. E aí é onde a min me resultan tan produtivas e tan fecundas precisamente tamén as residencias, claro, por iso sigo eh, tratando de gozar delas y, e segue resultándome un privilegio e do máis eh, rendible e produtivo a nivel creativo, vai, porque unha vez que estás metida no hallo non, o terceiro día que estás mm, dándolle voltas e voltas a eses motivos de maneira concentrada e continuada, non discontinua como desto de, si, de, sí, teño un anaquiño aí polas noites e teño que salir e meterme dentro del, volver a meterme, volver a salir porque non sei que tiven que ir a facer, non. Esa, esa discontinuidade non é moi rendible para, para un un proceso de, de profundización, non? En cambio, cando estás nunha residencia, eu creo que a partir do cuarto día que lo xa chega vez, unhas en vez, en vez cosas... As horas son horas. Que xer vexe o que a duración do día é, é máis grande do que pensabas. O sea, por menos esa foi a, foi a mi experiencia, vale, de, de residencia, de decir, ostras, porque eu fui, por exemplo, no meu caso, sí que fui con medo de decir, vale, eh, sempre estuve, en, o que disto, roubando o tempo a, a vida, sabes, buscando horas donde non sabía, tal. E eh, o checar ali era, plan, bueno, que vai pasar cando teña todo ese tempo? Será o mismo? Podrei desarrollar eso que normalmente fajo de maneira tan concentrada? E eh, eh, eh, eh, sabes, foi como volada, volada de mente total, sabes, foi como volver dali e dicir, vale, agora volvemos claro, claro. antes... a outra persona, sabes. E que, e que, como non coñecemos esa experiencia, primeiro, eh, empezamos a incluso a barallar problemas no paraíso, porque isto teño sí. visto, eu, mm. non, en plan, autoras que acabamos mandándonos, porque eh, tamén, me esqueci de decir que non só recibimos autores e autoras, sino que tamén, quizai, saibas que Eh, partindo da, da residencia como aí Proxecto Notriza, pois tamén enviamos autores e autoras galegas ás residencias no estranxeiro, non? A través de programas que hai de intercambio como houbo os de autores e autoras coruñesas eh, con Tibilisi, con Gratz eh, autor, eh, poetas galegos irlandeses non de ida e volta, outra de autores autoras compostelanos para enviar antes a Xerusalén e agora Toscana. Bueno, teño visto autoras destas que decían, ah, pois pues non sei se presentarme tal, pero claro, que non sei como será ou, ou se si teño toda esa, todo ese tempo, o mellor me bloqueo. Quero que se nos ocorren como problemas no paraíso, como poñendo un poquinho antes a tirita eh, que, que, que a ferida, non? Eh, okay. Mira, no, xa, non está mellor a carestía que que, no, que no, para, para nada, Pero sí que esa responsabilidad do momento de decir, vale, ahora joder, son recursos que se poña a mi disposición, de saberei, pues eso, eh, ao final sale sale o triple do que pensabas, eh, oh, menos ta, sale unha pasada. E despois como sea en un ambiente, no meu caso, pues cadras co máis xente desta oportunidade de compartir as vicisitudes o momento no que estás de compartir como está o teu proxecto, por onde vai e eh, e que cada un vaya soltando as cousinhas, polo menos, bueno, a experiencia para mi foi super super positiva. Verdade, e ademais, cando dixo o triple, non te refires solo cuantitativamente, senón tamén cualitativamente. No, no, no. Total, cualitativa e cuantitativa, o sea, para, para min foi no, en, en ambos en ambos planos, na no? pasada. De feito, mira, deixo por aquí para a xente que despois teño o vídeo, que aquí onde colga desas de convocatórias, alhora mismo non hai ni juga, a ver, total, pero bueno. Residencia... Pero estamos... Porque a finais deste mes, eh, comentoche o que pasa que eso, que serán Para, en concreto as, as dúas residencias que temos sempre patrocinadas polo Concello da Coruña no que o Concello se, eh, se ocupa de todos os gastos e, e convida a dous tipos de persoas, dous tipos de perfis eh, unha delas será a bolsa eh, chamada Latitude 43 que é para autoras do mundo, de calquera, autora, de calquera país do mundo en calquera lingua, en calquera xénero evidentemente é a nosa convocatoria máis popular e concorrida Eh, e, bueno, pois por agora, gaña unha xente como, por exemplo, Natalia Litvinova, a Bielorruso-Arxentina, moitas veces as gañan pois, autoras ou autores latinoamericanos, porque hai moitísimo nivel, la verdade, e a outra bolsa é a Cidade da Coruña, que está dirixida a autoras ou autores do Estado español, en calquera xénero literario tamén, e por ela pasaron pois, xente como, non sei, como Mercedes de Brián, por exemplo, e entón pois pues, moi moi prontiño, como a finais de de mes, acaremos estas convocatorias que irán revisidas a maio e xuño deste de mesmo ano. Brutal. Brutal. Es como como dentro de de que falamos no día a día, digamos. Hoxe sea, foi un luns, non? Un luns do, do que chegas do, do Cairo. Cómo equilibras as diferentes tarefas que tens nun día pues eso, de temas de xestión, de poetas de inversos, falar cun Muradán a través de dunha webcam, como, que era unha cousa que xa pensé, pensabas que era de, de 2020, <ríe> aquí volve as videochamadas estas. Eh, Cómo equilibras todas esas partes? Eh, tens nun sistema para organizar ou é eh, como hai que ir apajando incendios? Como, como sí, sí, non no, no diría porque os, os días son tan distintos uns de outros, tan distintos, non? Hoxe, día, hoxe estou falando con Moradán as eh, polo serán e mañá teño que ir a eh, dar un obradoiro pola en horario de mañá ás bibliotecas do Leiros, por exemplo, non é pasado mañá pois eh outro gradoiro pola maña en Goleiros, pero pola tarde xa teño que conducir rumbo a Valladolid. Son tan distintos os días, non? Que esa, esa é parte da, da graza, non? Esa um, falta de monotonía que que hai que ir, pois eh, bueno, eu creo, eu creo que teño certa capacidade de, de organización e de logística, en case, non? Que, que me atrevería a decir que un dos dos puntos fortes que me manteñen aquí porque se non isto é enviable non entonces hai que compatibilizar moitísimos correos eu recibo moitos correos gestiono moita, moita xenda e, ao mesmo tempo teño que desenvolver proxectos, pois, eh, bueno de máis calado, claro É que é, é unha cousa que a mi prácticamente asustoume, que foi cando estemos gestionando a, ao teu convite, eu vi as horas as que me contestabas, eu estaba ah. pero vamos, botabas máis a cabeza de, de totalmente bueno, eu... Eh, o meu truco que vivo sola e non teño fillos, Samuel. Entón, pois, nada, como non valemos por outra cousa, pois pois a traballar. Eh, ah, pois nada, no sabes? Eh, de calquera xeito, eh, sí que teño segun bon trínguis. E o peor de todo, a burocracia. Non sei se estás de acordo comigo, porque, claro... A por parte ejemplo, administrativa, esta... sí, sí, sí, saberás. Eso xa, xa vinculado a residencia, hai moito traballo burocrático, entón creo que concordamos con Remedios Zafra no de tristeza burocrática, non? <risa> Yolanda, en algún momento duvidaches que decir, de, de, de, de, de todo isto, de decir, o sea, ten que haber momentos de decir, porque hai momentos súper agradecidos, non, que decir, netamente agradecidos, pois pues, un recital no que compartese a xente ves como reacciona, ou sacar a tua obra e ver que pues, a persoa que está editando que te compreende ou, jo, vá, pues, traer al gen aquí a Coruña e ver como esa persoa pode sacar adiante a súa paixón e demais. Pero tamén hai moito que diste, hai unha burocrase por medio, hai, xová, xo, hai moitas situacións nas que o traballo non é valorado. Non momento dises tes hasta aquí, tío, voume a outra cousa o, o Pois a verdade é que sim, sí. teño que confesar que sí, que houve momentos así bastante baixos, non? Pois iso, cando cando, man, pois estiven completamente arruinada, pero moi completamente arruinada, non? Eh, pois eh, e non sabendo ben por onde tirar ou, ou que facer, pois sí que houve momentos así de dicir, pois igual e que, non sei, inventar algo aquí ou, ou reenfocar algo, ou non sei. Pero, bueno, mm, supoño que se trata de, de, de ser capaz de remontar e de non, non acabar de tirar a toalla de todo, non? Non sei, pero, bueno, eh, sí, do, sempre hai momentos, non? Pero bueno, si crees moito no que fás ou que, bueno, si tens así este optimismo conxénito, pois pues, ao final vas tirando. De ese optimismo nace, por exemplo, o teu próximo libro que sale a a luz en marzo, a fase autónoma. Pois pues supoño que si sí, porque... <risas> La verdad es que el libro es un poco negativo, un poco, pero pero quiero pensar que tengo un final feliz. Pero sí, efectivamente, de estas cosas que se andaba como dejando cara entre líneas, eh, nace a Falsa Autónoma. que tengo que decir que, que le voy pagando hoy a él desde 2007 religiosamente. Esto ah, sí. quería pararlo también. Desde 2007, ostras, sí. 30 años... Eh, trin... oh, ostras, vale, vale. Porque o sea, este ano fanse 30 anos do Alar Aspalbeiras, non? Creo que sí, 95, sí. por aí. 30 anos? Te... Sí, sí, 30, 30 anos picando pedra, tío, eh? desde sí, 2007 pajando pero... religiosamente, eh, tío, sí, señor. E a fase sí, sí, autónoma sí, sí. que que, que tamén, o sea, é eh, un tipo de relación tamén con, con rimas internas, con economía de poesía. Que decir porque non, en hai un pouco bello tema e moi agudo, si sí, señor. Sí, claro que sí claro que siis sí, samuel hai unha transcodificación porque imagínate o diferentes que son os códigos do xe do, do, do xero aístico non o sea, ao, ao poético o sea, nada que ver claro o salto e nunca mellor dito é, é grande ¿no? e hai unha transcodificación como digo pero si sí hai eh, moitos motivos e eh, temas comuns, claro que si sí. que nos vamos pues, a. encontrar, ¿no? O sea, que nos vamos a encontrar digo a presentación de xeraisa deixa entrever un pouco as liñas non maestras do, do, do poemario pero que que, que, nos, que nos vamos a encontrar aí Bueno pois un poemario pouco amable eh, sobre <risas> sobre un tema eh, non demasiado fotoxénico nin demasiado recorrente na poesía sobre todo non que é o tema do, do diñeiro do diñeiro, do traballo, o sentido de débeda, todo iso, non? Eh pois o capital, o sistema eh capitalista final, e os seus claros e escuros, as súas contradiccións e, e, bueno, e, e o seu horror. O sea, que Pero, pouco, Desde a clave poética, veremos un pouco os temas de de rimas internas, digamos non, per permeabilizados, deixamos a, tra a través da obra, porque tamén son moitos os temas que se tocan aquí, quero decir, de en rimas internas hai, hai moitas patas. Que se é xa xa como se recibiu? Porque, o xa, sea, que na unha das presentacións sei sí que xe escoitaba, non, comentar iso, de que unha vez que xa sacaste que moita xente xe empezou a a, a contactar e a dicir che cousas en plan de, oh, se si, si supera o que me pasou a min e tal, pero ahora xa que xa pasaron uns meses e tal, como como vistes a... que A min, eu ás sensacións de que moveu cousas, ao menos que, que removeu. Eso quero pensar, eu creo que sí. non? eu con que se abrise ese debate e se puxese sobre a mesa, eh, xa me xa me paga pena, non? Así que me houben pois pues, moitos moitas mensaxes me chegaron de que debía de ser de lectura obrigatoria por parte de, de, de mesas sectoriais ata calquera acordodoxe nos que estivesen implicadas implicados creadores creadoras eh, sí si que eso moveu, moveu ese debate e eh, bueno eh, ese sentido estou moi, moi contenta da recepción e das e de todas as mensaxes e das lecturas non porque eu creo que o que máis agasalla a unha autora, a un autor eh, esas lecturas tan conscientes nun eh, o certo é que o libro vai vais a ir en en castelán vai ser traducido eh, para o resto de España e para Latinoamérica onde onde o texto pois pues, está a interesar moito e eso xa é tamén unha noticia que dá conta de, bueno, unha boa recepción e dunha dunha interese que hai que hai por aí. Joder, que se din tantas tantas verdades xuntas no no no, no, no, no libro. Quer for... decir, das, das, das, das partes non anedóticas e demais, non que van van tinguindo a a obra. E que hai tantas cousas que como... Vale, isto xa é a típica cando nos xuntamos tres ou catro, sabes? De empezamos a falar é como... Hai un parágrafo e xa sería a conversa de sobremesa de cinco horas de empezar a falar sobre un dos temas que tocas. Como foi? Ti terás outras cincuenta e cinco, claro, evidentemente, todos. Jo, claro, claro, claro. Bueno, claro, eh, que son aquí un miña xoya, claro, ti que estarás desde o punto de vista que tes 20.000 frentes abertas, terás que <ríe> terás de, de todo, claro. Ya. O sea, bueno, que, que unha das cousas que que comentas non é o tema, como che diría. <ríe> Falas, falas dunha cosa, non? De que os espazos de, de, eh, por ir acotando, porque sei que xa xa nos estamos pasando un poquinho do tempo e tal, pero hai unha cosa que comentas. Eh, Dijo porque é unha cosa que sempre eh, pregunto a xente que pasa por aquí, non? Xente que sobre todo fai poesía en directo, pregunta, falaba con, con nurio falaba con, con Lua Mosquetera ou con Samuel Merino, non? Eh, sobre o tema de do circuito, non? Que moitas veces... Vémonos na, no momento de estar preparando algo, preparar un recital, ter algo que queremos sacar adiante. E así como a música, ves que ten como un circuito, quizás o, sea, o camiño que hai que exigir, ¿no? o sea, están as salas, están este sitio, no o teatro mesmo. Pero na poesía da sensación de que o camiño xa, de cara directo xa é complicado e de aí dá o salto tamén a profesionalización e ti falas de que de que, de que os pasos de traballo non eh, que non escasean cales consideras que son os pasos de traballo para para al gen que dixmos quere votar adiante a súa a súa carreira como poeta eh, a ver eh... Tamén parte deses espazos hai que los creando unha, non? Que xa sei que eh, dá un pouco de preguiza plantexalo así, pero o certo é que para ir abrindo, para ir facendo ese camiño, desgrazadamente, hai, a veces hai que poñer os adoquins a madrugada anterior, non? Eh, entón levántaste de madrugada, vas colocando os adoquins e así o día seguinte dices, mira, vou facendo este camiño. Pero pero bueno, a base de furar por aquí por alá e se tes un un habano un pouco amplo, e a verdade que xusto me mencionaches eh, xente con capacidades así, pois moi amplas e diversas, pois iso dá para eh, enfoques da poesía máis textual enfoques moi moito máis orais escénicas eh, eh, propostas para a infancia propostas en, en, en diálogo con outras eh, artes pois caso da música pero tamén caso do audiovisual ou, ou outras moitas eh combinar o circuito galego co estatal ecointernacional, em eh, pois eh, actuar como jurado, como eh, colaborar con eh, mesmo con empresa, pois eh poesía, vechisca delas de poesía aquí e alá, eh bueno, eh pouco a pouco ir así como trazando o teu propio circuito, efectivamente, eh tamén coa, coa proposta que faz non? Que, que pode eh, que poda encontrar ese espazo, non? Total. Yolanda, non che quero robar máis tempo porque sei que o, o tempo escasea e eh, se fores mui generosa xa co con darnos este Este mársel vouche agradecer. Eh, ah, só unha no. pregunta, non, ¿no? tes a, a de inversos ou o Vindeiro no, luns, se non me equivoco, lanzamento do novo poemario sí, claro. o, um, en marzo, eh, residencia sí, literaria. Muy... Eh, tocaste Xabín 20000, 20 hai algún proxecto máis que tenías a vista? Estás xa traballando no seguinte ou ora estás nesta parte, estás ahí, xa tomando notas? Como en que punto estás agora? Non, non, mira, xa me pareceu unha pasada que eh, a Xa Autónoma Xaia Tan, eh, axi, tan axiña, tan inmediato con respecto a materia, porque eu son unha autora co, que espacio moito máis as miñas en, entregas, eh, pero o tipo mínimo cinco anos. E eh, entón, a mí me parece que a fase autónoma sale moi axiña. Eh, como te che decía, chega a librarías o 13 de marzo e entón empezarei pues, toda esa, esa tempada de de, bueno, de dar a coñecer este novo poemario que a mí pois pues confesso que me fai bastante chiste, tamén xe digo. Eh, o sea, é un libro un poquiño terrorista, vale? Vale, pero pero a min me fai bastante coña. Aí me encontro. Pues, eh, eh, a verdad que me apetece ir da Mandela así por onde por onde faga falta. A verdad que xa teño viaxes eh, pois pues así para de aquí a novembro. <coughs> entón pois, imagínate, este, este mes vou a Portugal, en marzo vou a Croacia, en abril a eh Bolivia, en maio, no, en, en abril, perdón, en abril a Abu Dhabi eh, e a Roma. En maio a Colombia, en xuño a Bolivia, en eh, agosto a Panamá e a Grecia, en outubro vou a Hong Kong. En novembro vou á India, ou xa que xa hai así algo de, de traballo tamén de, de todas esas cousas, xa se vai enchendo moito a xenda e, en como che decía, en outono sairá a versión en castelán nunha moi boa editorial, a verdade, estou moi contenta do, do ensayo de Economía e Poesía e Rimas Internas, así que eh, entre manter o resto de proxectos que mencionaches a propia Residencia ou Poetas de Inversos e eh, obradoiro internacional de Traducción poética de Ella de San Simón, que é eh, que é non paramos, a ver, eh, O ao final queixámoslo faser, o sea, queremos faselo non temos tempo. Pero eh faltas eh, que volver a, non sé, non digo, non próximamente para darche un march, pero basta que volver a pasar por aquí, era o momento. Bueno, eu, eu encantada, eu feliz da vida, Samuel. Todo vai estupendo. Eh, eh, Todo para que me contes as aí. Non vai todo moi ben, estou encantada, así que nada. Moitísimas grazas e eh, o xalá que podades acheirar vos a esa a esa falsa autónoma a partir de sí. do 13 de marzo, eh estaremos para o que queirades, Samuel. E dijo che que ese café que me ibas a contar con as tamén che de, se queda apuntado tamén para... que, que sí. <risas> As que non se poden contar aquí tamén che, efectivamente, efectivamente Pois nada, Yolanda, audito Moitísimas gracias pola teu tempo e, e pola túa predisposición e, O resto da xente, nada, dicirvos que volveremos en marxo, todavía non temos data porque la vida, eh, pero bueno, segida as redes dos, o sea, a redes do salto aí comentarano, se si non o comentan, podes segir na mía páxina tiña newsletters, sempre mando aviso de cando de cando cheja, cando vai a ver o programa, toda historia, así que, nada máis, Yolanda, audito, moitísimas gracias, gracias a todos que segiste, se os que se, os coitaré isto Unha aperta.